Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakijatu. Promjena kible za muslimane je događaj koji je obilježio početak islama. Neke pouke iz te teme imat ćemo priliku poslušati na današnjoj hudbi u džami Kralj Fahd, a sve od nezima Efendija Halilovića Muderesa.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 Ashadu an la ilaha illa Allah Ushadu an mi muhammad al-resulullah Ushadu an mi muhammad I saw that الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتفرد بالخلق والتقدير والتدبير الذي عز اوليائه اوليائه بنصره واذل اعداءه بخضله فنعم المولى ربنا ونعم النصير الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا باشهد ان سيدنا وامامنا وعسوتنا وقائدنا محمد عبده ورسوله وصفيوه وخليله الذي بعثه الله سبحانه وتعالى داعيا الى الحق والشاهدا على الخلق فبلغ رسالات ربه غير واني ولا مقصر في الله اعداءه غير واهين صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسانٍ وسلِّم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الإخوة والأخوات، اليوم في التاسع من شهر شعبان سنة 1433 هجرية الموافق التاسع والعشرين من شهر يونيو سنة 2012 ميلادي الخطبه بعنوان حدث تحويل القبلة في بدايه هذه الخطبه اذكركم ونفسي بالايتين الكريمتين ال140 والثاني 40 وال143 من سورة من سوره البقره اذ قال الله عز وجل تسبيل بالله سيقول السفهاء من الناس ما بالله من قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلا على, على إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيضِيَعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ الرحيم. عن البرَّار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت انه اول صلاه صلاها صلاه العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد بهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكه فداروا كما هم قبل البيت يا ايخوت الاسلام فلنتعلم من تاريخنا المزدهر بل على الصلوات المكتوبه فلنراجع ام فسنها وهل قبلتنا الكعبه المشرفه ام لا سمح الله الاماكن الاخرى وكلما المسلم يتجه إلى غير قبل قبلت هو يضيع في تلك الحاله نفسه ويخسر الدنيا والاخره والاعاذ بالله من ذلك ذلك هو والخسران المبين واكتفي بهذا القدر او فصل خطبه ان شاء الله باللغه البصري Vraći sestri islamu danas, 9. ša'bana 1433. godine po hijđre, 29. juna 2012. godine po isa'u selam, hutbu sam naslovio sa promjena kible. Za pomenutu temu sam se opredijelio iz razloga što, je, što se događaj promjene kible desio u mjesecu ša'banu druge godine po hijđre, I ovaj događaj zaslužuje i našu pažnju. Ovaj događaj spada u red značajnih događaja iz historije Islama i kada ga mi kao umet smjestimo u historijski kontekst u kojem su muslimani bili malobrojni, u vrijeme kada im je prijetila svakodnevna opasnost od kršćana i jevreja u Medini i Hajberu, Događaj nakon kojeg se dešava prva bitka u islamu bitka na Bedru onda ovaj događaj dolazi do posebnog izražaja odnosno on ima iznimno veliku važnost za poslanika sallallahu alejhi ve sellem jer je to za njega ohrabrenje kao i za njegove strpljive ashabe O događaju promjene kible u يغوري 142 و 143 ايات سوره البقره لوشانون كارستيبلا سيا قولو سفها من الناس ما بالله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا مما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallahu wama kana allahu liyudai'a imanakum inna allaha binasi ra'ufurrahim neki razvratnici od ljudi će kazati šta ih je odvratilo od kible njihove prema kojoj su se oni okretali reci allahovi su istok i zapad on ukazuje na pravi put onome kome on hoće I tako smo vas učinili srednjim ummetom da budete svjedoci ljudima i da poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude vaš svjedok. I mi smo promijenili kiblu prema kojoj si se prije okretao samo zato da bismo ukazali na one koji će slijediti poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na one koji će se stopama svojim vratiti nekima je to uistinu bilo teško ali ne i onima kojima je Allah ukazao na pravi put, Allah neće dopustiti da propadne vaš iman, Allah je prema ljudima zaista blag i milostiv. Al-Alajšan hunaređuje muslimanima da promijene Kiblu 16 mjeseci nakon hijdžre. Do tog trenutka su se muslimani u namazima okretali prema mesčidu Aksau, I to je bio ujedno nagovještaj da će se uz Allahu subhanahu wa taala pomoć muslimani ponovo vratiti u njihovu rodnu Meku, jer se hidžra muslimana završava njihovim povratkom na prostore sa koji su muslimani protjerani, isto kao što se hidžra poslanika sallallahu alejhi wasellem i njegovih vjernih ashaba završila njihovim povratkom u Meku. I moja i tvoja Hidžara, brate i sestro, se završava u našim rodnim mjestima ili mjestima odakle smo protjerani, a nikako po bijelom dunjaluku gdje, se, gdje mnogi od nas vehnemo i gdje mnogi od nas osjećam, osjećamo i tegobu i veliku tjeskobu. Naša nas obavezuje da se organiziramo i da se samo Pa i da kroz glasanje za naše prijeratne opštine pomognijemo da sačuvamo cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, koja to od nas očekuje, a na to nas obavezuju rijeke Mubarek šehidske krvi, koje se, eh, koje su prolivene u Bosni i Hercegovini. Zatim nas obavezuju i dove i suze naših majki i naših očeva, a posebno majki i očeva bosanskih šehida, suze koje se slivaju niz njihova od tuge naborana lica, na kojima su te iste suze napravile duboke brazde, u koje se one slivaju jedna za drugom, a onda kada te iste suze nabujaju tim bosanskim bosanskim brazdama na njihovim, njihovim licima, onda ih oni kradom, krišom, daleko od nas od očiju drugih ljudi, oni ih brišu krajevima svojih mirišljivih šamija ili rubaca, drhtavim i žuljevitim svojim dlanovima i rukama, koje se nikada u životu nisu bojale niti plašile bilo kojeg poštenog posla. Obavezuju nas u isto vrijeme nesigurni i zamagljeni pogledi, bosanske mladosti, a posebno bosanske sirotinje i obavezuju nas na to i drvo, i kamen, i ilovača, i rijeka, i čuprija i nišan koji je zarasto tamo negdje odakle smo protjerani i obavezuju nas i naše podrinje, i istočna, i zapadna Hercegovina i Posavina i sjeverna Bosna. I naša hiđra se, braćo i sestre, završava tek onda kada se slobodno i uzdignutih vrat, glava vratimo na naša prijeratna ognjišta gdje ćemo obnavljati, odnosno gdje obnavljamo naše porodične kuće i kultivišemo naše naše voćnjake. U protivnom mi imamo hiđru samo u jednom pravcu, odnosno to je polovična hiđra. Prinos je al radijallahu anhu da je poslanik sallallahu aleyhi ve sellem klanjao okrećući se prema Beitul Makdisu 16 ili 17 mjeseci nakon hijdre, a želio je da njegova kibla bude kaaba. Pa je prvi namaz koji je poslanik sallallahu aleyhi ve sellem klanjao u cijelosti prema Meščidul Haramu bio i kindija namaz, a sa njime je klanjao i jedan broj ashaba, pa je jedan od njih prošao pored Meščida dok su ovi bili na ruku i kazao Allah mi je svjedok da sam klanjao sa poslanikom sallallahu alaihi ve sellem u pravcu Kaabe, pa su se svi okrenuli u namazu u pravcu Kaabe. Okretanje muslimana u pravcu Meščidul uh, Aksa je bila praksa sljedbenika prošlih knjiga jevreja i kršćana, I oni su provocirali muslimane i govorili im da muslimani nemaju u ušto novo da pozovu, te da čak slijede i njihovu kiblu, da je samim time jevrejska židovska vjera prava vjera i da je njihova kibla ujedno i kibla muslimana. Okretanje muslimana prema Meščidul Aksau je bila naredba gospodara svjetova koja nije izrečena kuranskim tekstom, već vahjom, da bi nakon toga došla precizna kuranska naredba koja ostaje konačnom i ona podrazumijeva okretanje muslimana u namazu prema Kabi. Poslanik sallallahu alejhi ve je klanjao u mesdžidu Beneu Seleme podni namaz kada mu je došla objava da se okrenu u pravcu Kabi, pa je potom je ovaj mesdžid dobio i naziv Mesdžidul Kiblateyn, odnosno mesdžid ili džamija sa dvije kible. Poslanik s.a.v. je bio potišten i uznemiren što je što su i Kaaba i Meka u rukama idolopoklonika, te je žudio za Kaabom željeći da ona bude kiblom muslimana i objavljivanjem 144. ajeta Surij al-Bekare obveseljava se poslanik s.a.v. i nego vještava mu se skori dolazak u Meku. Poslanik s.a.v. je bio potišten je mjesec šaban u kojem se desila promjena kible, obilježavao postom, o čemu govori predaja koju bilježi imam muslim, a ova ovu predaju uh, prenosi Ebu Seleme. Kaže, upitao sam Aishu radijallahu anha, ansi ja mi sallallahu aleyhi ve sellem, pa kalet, pitao sam poslanika sallallahu aleyhi ve sellem o njegovom postu, pa je ona kazala, kane jasumu hata nakulu kad sameve juftiru Hatta nakulu eftare velem erahu saiman min šahrin qat aktare min sijamihi min šaaban kane jasumu šaabane kullahu kane jasumu šaabane illa kalila kaže Iša radijallahu anha on je postio toliko da bi kazali da neprekidno posti, odnosno da posti gotovo cijeli mjesec šaaban a onda bi mrsio neke dane pa bi pomislili da ne posti u tom, u, u tom mjesecu šaabanu na file i nisam ga više vidjela da posti neki mjesec mimo Ramazana kao što je postio u mjesecu Šabanu, gotovo da je postio cijeli Šaban, odnosno postio je Šaban osim nekoliko dana. U drugoj predaji stoji, prenosi Abu Seleme da je Iša radijallahu anha kazala, niti u jednom mjesecu ve s.a.v. nije više postio od Šabana i postio ga je cijelog i govorio je Hudu mine la ameli ma tu ti fa inna Allahe la jamellu hatta tamellu Činite onoliko koliko možete, jer Allahu vaši ibadati ne mogu dosaditi dok e, vama ne dosade. Najdraži namaz za sellem je bio onaj koji je činio stalno, makar ne bio veliki i e, kada bi klanjao namaz na filu, to bi redovno, redovno činio. Braćo i sestre, ispunimo, ispunimo mjesec šaban pojačanim ibadatom kroz post što većeg broja njegovih dana kroz Kur'ana, klanjanjem na fila i činjenjem dobrih dijela, kako bi što spremnije mogli da dočekamo u barek mjesec Ramazan, do kojeg je ostalo samo još tri hefte. Na taj način ćemo, inšallah, se približiti našem gospodaru i zaslužiti njegovu milost, a poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, je postio, kao što to napovinjem gotovo svaki mjesec, postio je bijelje dane, a bijelji dani ili ajam bidh, Uh, u ovom mjesecu, mjesecu Šabanu, su naredni utorak, srijeda i četvrtak, pa vas vam preporučujem, inšallah, da svi vi koji možete, koji niste bolesni, koji niste na putu, negdje niste izloženi nekom velikom fizičkom naporu, da, inšallah, postimo naredni utorak, srijedu i četvrtak, bijelje dane od mjeseca Šabana ove godine, kako bi na taj način oživili još jedan od sunneta postanika, sallallahu ve veselam. Praćoj sestre, neka nasjećanja na događaj promjene Kible, podsjeti da je Keaba kao Kibla muslimana nepromijenjena do sudnjega dana i na svakom od nas je da preispitamo u kojem pravcu se mi u istinu okrećemo i da li je u istinu naša Kibla Keaba ili, nedao Allah, imamo neka druga mjesta, mjesta prema kojima se okrećemo a kada god se neko od muslimana, bošnjaka, okrenje prema zapadu i zaboravi i misli da mu je kibla tamo, neka zna da je u isto vrijeme okrenuo, potpuno okrenuo svoja leđa leđa prema kiabi. Ne, dozvol, ne dozvolimo da nas proklijeti šeitan zavara i da zaboravimo na izvršavanje naših islamskih obaveza, a pogotovo kada je u pitanju namaz kao jedan od stubova islama. Kaj dakle, imam nekoliko obavještenja, prvo je da vam preporučujem Novi broj omladinskog časopisa Saf, zatim vam preporučujem knjigu Povratak u džennet uglednog daje Muhammeda Nasirudina el-Uvejda. E, ova knjiga pojašnjava ulogu čovjeka na zemlji, govori o potrebi čišćenja ljudskih duša, zatim o ustrajnosti u vjeri, o tevekulu, o iskrenom istinskom oslanju uzvišenog gospodara, o stidu, zatim govori o samoobračunu, o smrti, o životu u kaburu, o sudnijem danu, o džennetu i džehennemu, i to je knjiga iz koje se zaista može mnogo toga naučiti, zato vam preporučujem, toplo preporučujem ovu knjigu, koja će nam pomoći da što bolje spremnije dočekamo prestojeći Mubarek mjesec Ramazan. Zatim vam preporučujem DVD kerameti bosanskog džihada autora Hifzije Čavčića, Ee, ovaj dividi nas podsjeća na dane otpora agresorima i kerametima koji su se dešavali u vrijeme otpora od oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Zatim na oglasnoj tabli džamije e, imate e, obavještenje o prijavi za učešće u maršu mira ili da kažemo maršu smrti 2012. godine i svi oni koji su zainteresovani trebaju da izvrše svoju prijavu najkasnije do 2. jula kako bi mogli, inša Allah, znači na vrijeme, vrijeme da se, da, da se pripremimo i u isto vrijeme u tim oglasima imate obavještenje šta e, treba da se ponesi, odnosno šta ima ima eventualno obezbijeđeno. Zatim, 1. jula, inša Allah, preko sutra je proklanjavanje džamije, čaršijske gradske džamije u Čajniču. Čajniče zaslužuje da dođemo, inša na ovu svečanost, pa vas pozivam, inša da dođete na proklanjavanje džamije u Čajnič, znači u nedjelju 1. jula u 11.30. Zatim jedna, jedno obavještenje da akcija prikupljanja novčane pomoći za 45 socijalno ugroženih porodica kojima považemo već četvrtu godinu i se danas završava sa džumom namazom oni koji nisu dali, dali sredstva u tu svrhu koji imaju Mogu to učiniti, inšallah, poslije džume u metalnu kutiju kod srednji džamijskih vrata, a ovaj mjesec nam je potrebno za podijelu 15.220 maraka, pa vas molim, inšallah, da budemo darežljivi kao što smo to i svakog, svakog mjeseca. Zatim, jedno obavještjenje, možda nije baš mjesto da, da o tome govorim odavde, ali ću kadati, jer me zamoli jedan brat, prošloga petka su zamijenjene jedne patike, koje su potpuno gotovo iste, znači pretpostavlja se da nisu ukradene, već su zamijenjene, znači da brat ako je tu među vama koji, koji je to zamijenio, da sačeka inšallah poslije džume namaza i da to inšallah završe. I posljednje obavještenje da ćemo inšallah imati danas Sergiju za pomoć uh, u izgradnji uh, džamije u uh, selu, uh, selu Dugančići. Uh, ovo selo je udaljeno od olova, pripada mežusislamske zajednice olova, udaljeno je 12 kilometara u toku oružavne agresije na Republiku u Bosnu i Hercegovinu, rukama srpskih zločinaca, ova, ovo selo je potpuno uništeno, a ono je brojalo prije oružane agresije na Republiku u Bosnu i Hercegovinu 60 domaćinstava, do sada se u ovaj džemat vratilo oko 50 domaćinstava. Donacijama su uglavnom obnovljene kuće i infrastruktura, a vrijedne džematije su pokrenule e, aktivnost u izgradnji Mesđida, a njegovom izgradnom se, inšallah, otvara mogućnost da se izvršavaju islamske obaveze, prvenstveno namaz i ostale islamske obaveze, ali u isto vrijeme i mogućnost da se 20. djece koja žive u tom džamatu, inša Allah, mogu podučavati islamskim vrijednostima. Suvišno je govoriti šta, šta je značilo olovo za uh, Bosnu i Hercegovinu uh, i u vrijeme Oružavne agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u tim najtežim trenucima Svakodnevno su dolazile vijesti da je e, bilo vrlo teško na olovskom ratištu, ali smo svaki put bili, bili sigurni da će e, hrabri olovljani uzeli olovljani u pomoć braniti i odbraniti olovo kao što, je to, kao što su to i činili i zbog toga očekujem inšallah da ćemo i danas pomoći kao što to činimo svakoga, svakoga petka u izgradnji ove Allahove, Allahove kući. Molim da lalološanu da nas učesti na putu Islama, da lalološanu pomogne svim ugroženim ljudima, posebno da pomogne našoj braći u Siriji koji su izloženi stravičnoj torturi režima. Zatim, da lalološanu da toj našoj braći u Siriji na drugim mjestima da im da skoru, skoru slobodu i sigurnost. Da lalološanu nas učini od onih koji se okreću isključivo prema Keabi, kojima je Keaba jedina kibla i da se nikada u životu ne okrećemo ni na jednu drugu stranu i da naša srca hrle prema Kijabi telo lešanu u nas učini od onih koji se međusobno volimo, međusobno jedni drugije pazimo, jedni drugima praštamo i jedni drugima nikada ne zavidimo, telo lešanu učini našu djecu, naše potomke radostima naših očiju i radostima naših srca da oni, inşallah, budu prvaci ummeta, da nam bude milosti na sunnjem danu i da nas uvede u džennete, u društvu sa poslanicima, iskrenim šahidima i dobrim djudima. Inna dina inda Allahi. Alhamdulillah, ilhamdulillah, ilhamdulillahirrabbilalamin.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 إِنَّ اللَّهِ أَمُرُ بِالْأَدُّ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَقِئِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Danasnja tema promjena kibli za musulmane, kako se ta tema se svidjela? Hamdullah tema je bila poučna za sve musulmane i da nas malo obnovi i da nas malo vrati, da nas da ne zavutamo jer daleko smo odšli. A, koliko je istinski a, Meka i Kiaba naša a, kibla u svakodnevnom životu? Pa treba da bude milijon posto. <laughs> Dobro, ali koliko? Evo šta vi mislite? Pa svako mora sam da procijeni. Kurta nadam se okrećemo prema aktivnosti, ali to je važno. Dobro, međutim, vana ja sad neko istrejemo prema nekim drugim pravcima, drugim nekim ja, kulturama. dopustite da vas Dunjaluk poklopi, onda normalno da se okrećete na druge pravce. Ne? A kako čovjek da se zaštiti od toga, kako da ostane na pravom putu? Drža se Allahovog užeta čvrsto i puta poslanika, alaih i salam. A koliko su ovake hudbe dobre za za posjećanje naroda? Kako mislili grupe? A, kog, evo, kako je ova tema, recima, danas što je bila, kol, koliko je a, a, dobra da, da malo razmislimo istinski a, gdje je naša kibla? U ovom vremenu je vrlo važno, u ovom vremenu sadašnjem, jer vidite šta se dešava u svijetu. Šta vi mislite? Pa evo što su ovi nadi rekli, to tako i ja, slažem se s tim, s njima. I moje mišljenje, isto kao i njihovo. A, osim samog namaza znam da se prema kibli, međutim, srce naše, duša naša u svakodnevnom a, životu, osim a, namaza, koliko istinski a, smo okrenuti a, prema pravom putu, znači prema, prema kibli. Pa, ja mišlijem da smo okrenuti ovaj... Ne znam, ne ne znam puno od to, mislim. Pa ne bih ja nešto neki komentarišao. Daajte nekog ja drugog opet. Pa Već to, a kako vi mislite koliko istinski meka naša kibla, koliko sve više okrećemo prema nekim drugim pravcima, a drugim kulturama, a želimo nešto novo. Pa vi meka je nešto takozna ja više se okreće se prema bek. Dakle narod više se okrećuje istini. Istini i civilizaciji. Dakle, koliko ja sam to uvidio. Da, ima dosta oni koji svake godine obiđu neki evropski grad, potiče dosta novca, bili su tu a ne razmišljaju uopšte doba VHđa. Kako to promijenite? A to će oni sami u sebi u glavama svoj promijeniti jednom će to doći na mjesto. Koliko su ovakve teme na, na hudbama a bitne za, za ljude da razmise, da promijene? Da se promijene? Pa ne bih vam ja o tome sad baš. Hvala vam. Ja, ovo što je tu je. Salam Možete vi kratko, današnja tema promjena kible. Šta vi kažete na tu temu? Ne, ne, ja, ništa. Šta mislite koliko istinski mi uh, stremimo i želimo uh, da je uh, naša kibla uh, Mekka, uh, kiaba, osim, uh, osim samina maza? Pa ja slažem s ovim cimu. Slažem Jel mislite da u zadnje vrijeme sve više i više se možda okrećamo prema nekim drugim pravicama, nekim drugim civilizacijama? Uh, pa dobro, većina jest uh, većina... Kako to promijenite? Pa <laughs> vidiš brazar. Ne vidiš šta je, ne vidiš šta to je, smo mi ljudi nestavili. Povodljivi. Da, ne imamo svoje jaje i onda se razočara čovjek u sve u životu. A dobro, pet, ima i pozitivni A, stvari, bago, treba čovjek hvala, biti optimista. Tačno, tačno. Da, da, da nije čovjek <laughs> optimista, ne zna šta je bilo sa njim. Yes. Jest, hvala puno. Dobro da vas pitamo. koliko istinski uh, u svakodnevnom životu naša Akiba, naš pravac uh, Mekka, Kjaaba, a koliko se okričamo prema nekim drugim pravicima? Da, ja, da bi ja bio kratak, ja sam. Ja ne ostupam od Mohameda alai i njegova puta pa kakav on bio da bih. Ja, eto. Hoćeš da ti pričam o Adem alai selamu, o Idrizu, još prije Nuha, o Nuhu i to, sve ja to mogu, takje te stvari ja to držim. Uh, koliko ovakve teme treba da, da, da se spomniju na hlubbi, koliko treba da se priča ovakvim temama? Pa treba više, više treba pričati, znači da ljudi su so svieste, da da ljudi znaju šta su i tako da... Uh, šta vi mislite, uh, osim namaza, to se podrazumijeva, da se okrećemo prema uh, na, našoj kilu i prema meki, uh, koliko svakom životu čovjek stremi uh, uh, prema prema tom pravcu, a koliko se okrećemo prema zapadu, prema nekim drugim pravcima? Pa mi treba više da krećemo prema ovoj temi što je danas dvorio mi ostaljamo sve i zapad i jug i sever isto. Nama je samo cinta jedan. Jenet izdanjega treba da žimi. Al vidimo pa, i... o, na ire to ovo se ostaje. Ovo se prolazi bez razostaju. ostaju. Yes. I kapital se osje. čuva. Ah, vidimo ipak da nije tako sa sa sa našim narodim. Zbog čega? Pa, da, ja ne bih dalje o tome jer nisam tolko baš ja učio, <laughs> a šta, šta vi mislite na onaj... ja to? To je poli pod mene bije naroda do tog prava puta. Pa ne znam, interes, interes kapital. Oči glavne da mu je sve Os, Nažalda, Osasavić ostaviće svećao se. I bit ćemo tijesno u Kabori koji svima nama. De. Toliko ne bi ja višao tamo je pravda, nisam ja toliko učen i tako. Hvala vam puno. Ne, pa ne, ne, ja slušao, ja nemam šta da kažemo hudba je dobra, odlična, štiće toga. Znači, trebalo bi više prakse, znači, više dijela, znači, na terenu. Da? Na, znači, uzmem primjer, ona, ako ćemo mi, recimo, uh, uzmem primjer, je, uh, da pomognemo jednom muslimanu, uzmem, na primjer, u, Fatu Orlović, koji se čini nepravde. Ako muslimani nisu u stanju da joj pomognu, onda su sve priče, znaš, padaju uvod. To kao da nekom se tamo deši. Ma ja, da nije Bilo ko muslimanu ili čak nemuslimanu. Da, da, da. Ili recimo, ako ova braća tamo nepravedno u zatvoru onaj, leže, a da muslimani, toliki broj muslimana recimo dolazi na, u Sarajevskom kretonu e, pretpostavljaju se oko 40.000 40 muslimana dolazi na, na džumu, na hudbu. Znači, ako nismo u stanju da pomognemo jednom muslimanu kome se čini neprada ili nemusliman. Zbog bilo čega koga. je to tako? Šta vi mislite? Pa, pa zato što nema, treba dijela. Znači, treba dijela primijeniti. Koliko su hudbe bitne da, pa, da se čovim Bitne pamili? su, bitne su, hudbe su veoma su bitne. Ali treba sve što se priča na hudbi primijeniti u dijelu. Kako je pravidni halifa, ali ja radijal na kad je izabran za halifu, znači, kad je ustao na hudbi da priča okupljenim muslimanima, izjavio je o ovjernici vama ne treba onaj koji puno priča nego onaj koji radi i odmah je sišao sa znači, samo djela na terenu znači potrebno je na određenog perioda vršiti kako da kažjemo onaj podvući stanje kako je stanje onaj muslimana šta se je uradilo šta se je riješilo i da da vidimo gdje smo šta smo. Da. Na, bez... Šta vi mislite koliko je istinski naša kibla, naše stremljenje, naše žudnje prema Mekki, a koliko ipak prema zapadu, prema nekim drugim pravcima? Pa dobro, ima ima muslimana, ima oni koji su iskreni, jelo, oni iskreno nastupaju onaj i okreću se prema Mekki. Međutim, onaj uticaj veliki uticaj sa zapada. Uticaj medija, okoline i tako pod utcajem. Zato bi muslimani trebali više da radije. Više znači da radije na terenu. Da, da, da, bi druge, da bi drugim ljudima ukazali na, na ispravan put. I šta treba da radije. Hvala vam puno. Hvala vam. Hvala vam. E. Kako se danas svidjela hudba? Hudba je bila dobra. S kim su došli na, na džumu? E, došli sam s babom na džumu. Svaki pijetak golaziš? Pa, redovno. I sviđat se? Sviđam se. E, reci mi, učiš u školu, dobro? Učim. Učiš ti uh, vjeronavku? Učim. <laughs> šta se se posebno sviđaš? Šta, šta se nauči iz, uh, iz vjeronavke? Još nam provučiš nešto, neku suru? Možem. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ehad. Allahuslam. Lemijalid velim yulad velim lijeku lehu kufu ven ehad. Hvala. Promjena kible za sve muslimane na početku islama bila je današnja tema koju ste imali priliku poslušati i pogledati u proteklim minutama. Također ste imali priliku poslušati i razgovor sa džamatijama koji su danas došli da obave džumu namaz i poslušaju hudbu u džami Kralj Fateh povuke iz ove teme smo mogli svi zajedno uzeti i nadam se da ćemo razmisliti o tome i da ćemo se svi zajedno okoristiti.